Be Nagusarren tenorea zurekin panttzrik garai eta saiak e, B eta H batti olddatu dira. Hori autzaai zen gertatu astele arataldian bil balaak hil dira mailu Sirrieder laborariaren lekukotasuna lasterra. Bost lan postuen tzen Mauleko ospitalitik Nicokola Camppest zuzendariak baiieztatu dauko arrazoina egoera, egoera ekonomiko zaila mainan ez da izanziamenduik eginena. Nikola Borrega donapaleuko postako langilearen kasua prudom eta ko ausitegian ara txalde untan, postako langilearen prekaritatea agertuko da aferaunen bidez. Eta Europako auteskundia kurbil, EH Bai, Eskerra Bersaleko Plataforma, kestu serrendariko orkestuko bia razoinen gatik, bietarik bat bostkatzeko sistima, Anita Lopepek, esplikatuko da hukumezala. Aduari beako badionerenik. Eta zerua frango tapatua dulgula goizuntan mainan esti amazazpi grado hemen doniane garazini atzalde untan iguzkia gerraliede rak temperaturen aldetik oita bi grado inguru koakukanen ditugu istantian. Astelena txaldian, xaiak erdi berriazen behi bati eta bere ahatxe sortu berriadi lotu dira ortzeizeko pence batian, ortzeize ugarzan ospitalian gertatu da hori. Mailu xa idieder laborariak ondatzen nauku. Behi da pencean, eta xabi heldu eta lanetik etxeat. Kusidu ahano handalat mukatiak zaudela, Eta laster joan da kusteko zegehtatzen zen, eta hasiatzen eta behiaren eta jaten, goa. Ahatxia etzen ono hila, huare puxinioa atekatia zuten, behia hila zet, gila udia handeatia zakoten. Da, ahatxia ono bizi zen, banan, bua, huare esapaten modian hila, goa, hola. Kabala horik, osagaji honian ziren. Gabala biziki osa gionian, behi gertzien, nil urteko behia, lehen biziko batxe, da. Gabala biziki hundatzen eta funxien bezperan zari eginten eta pencezan batu eg. Etzen behaz zebakarrik pencean, Ezen bakarrik ez, ez, ez, bazien behaz ziburu, elgerrekin, bila. Funxien gero atzo, bazda izangira beste biare behitzien erditzeat, ek ditu eta etxian, kua, baxukien ditu. Gure laborantxe tipitan dena mea gara bat da, mako raun diada, ba? askeniguna weitana oui je vous confirme que nous sommes dans une politik de rodresment, bai, bai estatzen deizet, ara xuxentze posi xubatian xartua girela. Maoleko hospitalia egoera ekonomiko zailanda azken urteu ietan, 2008an berriunt amazazazpimila euroko galziak guntian, zahre aldetik. Eta azken urte ietan, ez bagunu eskualdeko xagari agenzialen lagungo beresidikuken egoera txaragoa litaike. Depi plusieursz d'anis d'ailleurs, le dificit serait plus important. Lan posturien de seguritatea, kanporatziak la kontratu ganda ez kontra eta esarra beritziaketa, ez it dira, urdeskatziak dida. Lan postuen de seguritatea es toute la ondorio liku serbitzuetan, langileen kopurua bataz beste heinbe deko ospitaleri komparatuz ai goragua baitzen, askinika ospitalaren kondien xanutzia berresku aceleran uku, adinetako netzian eginen diren obrak hasi haintzina. Eta Nikola Borrega da Napoleuko Postako langile ohiaren afera aztertuko du aratsaldeguntan baiionako pridoetaako auzitegiak, postako langileen prekalitatea da do unekin aztertuko pantska arabide. Joan Joandenmartsuaren ogoita bederatzean, lab sindikatak sustengaturik, behoita marbat lagun Donapaleuko postarat sartu ziren eta hoetarik zonbait kateatu Nikola Borrigaren kasua salatzeko. Bi urtez kontratu mugatuak lehokatu zituen eta lan kontraturik gabe ere lan egin behar izan zuen horuren buru kanporatua izaiteko. Donapaleuko postako arduradunekin negoziaketak ez ziren urun joan. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Allez, sortez oh, oh, oh. Oh, oh. Le travail n'est pas respecté endahmek, indahez aterazituzten posta buligutik Nikola borregaren sustengatzaileak. Pruidometarat joaitea, kontseilatua izan zaio, langilek amporatuak espikatu daukun bezala. En term de recor, je suis parti voir en infrektion de travail, qui a confirma en tout cas le fait que d'après euh, la loi, et dans la mesure où je n'ai pas de contrat de travail, je suis jans, être en CDI, que je dois aller jusqu'au niveau du pruidom et du juge. Astezkena txalde untan aztertuko du afera hau prudometako ausitegiak, labek karia ortarat, itzordu emaiten du. Oren batak eta lagudenetan, bai honan duen egoitzan, hauzitegireaino manifestatuz joaitiko. Ibon Fernandez iradi Euskal Presua libratua izan dadin galdatzeko erira mugimenduak gizakate bat antolatzen du lanun bat goizian bai honan lanumezanek presoden Ibon Fernandez iradik esklerosia initza eritasun larria du 2008-an diagnostikatua izan zitzaion eta gerostik bere osagarriegoera larrituz joan da ogoita amarrurteko presundegi kondena badu ez du urtako balintzapeko askatasun galde giten alba bere e editasunak, eta osagarri arazuek onartzen diote. Pariseko hauzitegiak astelenean astertuko du, bimedikoek aspimaratua dute, bere editasuna, estela presondegiarekin, kompatible herrira mogimenduak, Ibon Fernandez-Iradiz ustengatzera deitzen du, rambesala, larun bateko gizakatearekin, itzordua goizeko amekontan, baionako eriko etxaren uh, ondoan, gizakatea eginen da Rene giza eskubidean deklarapena idatzi zuenaren etxetik, baionako suprefeturara Ino. eta eri handi diren euskal presoak galdatzeko manifestaldi bat eginen da ere maiatzeren hori ta amekan hori ondakoan gizaskubidea, bakea eta eri diren presoak etxerat izanen da lema, ameka badira eri handi egungo egunean Ibon Fernandez hiladi, frantziako lan emozanen, horaitan haipartu bezala beste hamarrak Espainiako presondegietan dira Marinadurren ondotik Riva Dur, baionako guneunen sanotzen hasiko dira biargoizian, hori gira Marinadurren zen bizitegiera ikuntza proiektuaren karieterat hauzuekin eta KAD inguramen kolektiboarekin izan ziren ezta badaitaz, horai Riva Durren aldi, Marinadurren parpagian dagune hau, lehengo Gaza lantigi batek kutsatu ogoi mila tona lur badituzte kentzeko, eta aliuntan ere garantiak edo surtamena galatzen asko kadek talde eraikitzaileari. Alfakol multinazionalak ikatz egiteko proiektu animale bat badu australian, ez zuzteko renegiterat, atak eta lezami dela ter mugimendue, eh, kampaina bat abiatzen dute, eskolariko bizi mugimendu ere horiek juntatzen da, bizi kabitxatzen du, maiatzeno noita bat eta ekainaren bosta hartian, ekintza bat ere duela, tona bat, zorziun kilo ikatz botako dituela, baionako susite general banko txeren haitzinian, banko hau espalimada hartian, Alfakol proiektutik erritiratzen, proiektu handi horrek makurainit seginen duela inguramenari CO2 gaza zernai igoriko duela irerat eta horrek duela klima aldaketa ekartzen salatzen dute bisikoek bestalde australiako eskualde hartako laborantxari eta edateko urari kalte eginen dakola eta Tarnosetik frantzia iparrera ino merkantziak trenetan garraiatzeko proiektua bada e, danik aipatu bezala, esen zefaren adarbatek, kudialezake garraio bideoli inkesta publiko bat asida proiektuak bazterrak ekesa azten ditu, Tarnoseko konseluaren gehiengoa horren kontraagertu da elkarte bat ere montatu da, defensa elkarte bat horren presidenta da Pierret Fontonas, Tarnoseko hau zapezegona eta goizuntan, goizbiriko gomita, izanen dugu ondoko minutetan, et da je fouchaden arrasuneak explika tuko Europako bosenzat, ogoita bost, lista izanen dira gure eskualdean, haintzeneko aldietan bezalatzu, ego, ego mendealeko boskaren montantxarzen dira, akitania, miripirrene eta langorok ruzion eskualdeak, eskualdeuntarik, amar eurodeputatu izendatuak izanen dira, usaiako eskuin, esker, errediko alder dietarik bestalde, badira feministak, badira federalistak, erregetiarrak, piratak ere, edo boska xuriaren aldekoak, bada autuberazza eta uita, bostian dira boska horiek, EHB bai, plataforma abertzaleak ez du auta gairik ukanen frantziako zidu ez boska ere moari doakionez, beraz ez du manurik emanen, bere iparresko aleriko saleher aldiz auta gaibat egunen du, Ego du ego euskaliriko EHBildu koalizioaren zerrendan elogi harin, azka inderrada eta bere egitartasun bikoitzari esker, ego aldean dezake, bere burua, Eta baki orien sirgatia, surikin, Christofa Rosarena. Bi agazoinan ditu Euskal Herria Baiek, lehena, Jantziako Ziduesteko hautezkundegunean izanki, bozkatzeko sistemak ez duela ukerarik eskaintzen ipar Euskal Herriko ordezkari baten ukaiteko Bruselan. Bigarena, herriko bozen biharamunian lehen emaiten duela bere barne egiturak eta intzina eramaiteko. Baldintza horiek bildurik zailtasunak badirela baten presentatzeko dio Euskal Herria Baiek. Aldiz, kampaina eginen du, ego Euskal Herriko ezkerra bertzaleak biltzen dituen EH bildurik duren alde, erran bezala ipar euskalegiko hautagai bat ezagiz beraz zer garantzia emaiten dakon europari aipatzen dauku euskalegia baieko anitalo pepek lehenik ere mua eski naturala da guretzat ez, eta gure egia bi estatuen gainean banatua uh, da uh, banatuada, da, beraz horrek ekarzen gaitu egun erokuan, europaren konzeptu hori uh, biztandena integratzen, ala ere argida gaur egun den europa bat asunaren modeluarekin ez dugula bat egiten beraz kontestu sozioekonomik Eta euskoak egiten du be, olako itzorduetan badugula mezu alternatibo bat ekartzeko eta bestalde batetik bere buru jabetzaren alde uh, borrokatzen den populu bezala ere biziki importantea da azken irabetetan Europan gertatzen ari diren uh, aintzinamendoak bai Eskosian, bai Katalunian eta kontestu orta niruritzen zauku euskal egiak baduela ere ainit uh, irabazteko. Duela bosturte abertzalean bat asuna, bat asuna eta eusko alikartasuna ezker abertzale alderdiak bakotsak beren aldetik aurkestu ziren aliantza esberdinak eginez, Geroztik elgarretaratu dira Euskal Herria bai plataforman, eta orain, erriek erabaki lemarekin ego Euskal Herriko EH Bildu koalizioaren Josu Joariztiren zerrendaren aldeko kampaina eginen du ipar Euskal Herriko EH Baiek. Michel UMP, José Bovet Europe Écologie Les Jean-Luc Mélenchon Front de gauche, Robert Rochefort UDI Modem, Virginie Rosière, do Virginie Rosière à l'église Rousselista, Jean Tillet Région et peuple solidaire PNB et Pascal Lecelier debout la République. Kirolak Kamil López Rubian Kamil López Klermonen hariko da elduden txasoinian Ogoita bost urteko siberotarra Perpinyanen harizen eta talde hau mailez jautsiko da Iru urteko kontratu bat izen du Klermonekin Atzo eta beraz mail gorenian jokatzen txegituko du Kamil Lópezek Eskerparetako binazkako xapelketa bururatu bezain aster buruz burukakoa astenda, hostira lehontan izain da lehen partida, aspe eta asegarzein presek, atzo goizian Bilbon horrezu dute, xabelketa hori. Empresa bako txetik, sorzi pilotari, asegarzetik areko dira, Olaizola, Eiduarte, Eleskano, Untoria, Albisu, Arretxe, Beroiz, Eta urritiko etxea, eta aspetik, Martinez de Iruro, Barriola, Rete Gibi, Xala, Jaunarena, Eskurdia, Zabaleta eta Medino, Lautaldeetan banatuak dira, lehen partida zestuan Eskurdia eta Arretxek, Xala, lekuindarren zat, lehen partida Eleskanoren kontra, larun batian Arrigoriagan, finala, ekainaren ogoita biko, finkatua dela Rika.